У концентраційних сибірських таборах безневинних людей цькують собаками, заганяють у рудники на вірну погибель, змушують прокладати на власних кістках замість шпал транссибірські залізниці. Все це вим'я комунізму. Коли б ці винахідники клацаючих наручників та прикованих до стіни нар, які застібаються на день, аби людина не могла сісти чи лягти, та випробували на собі свої винаходи. Ото кінчаєш юридичний на місяць у одиночку, на практику, з усіма тобою ж придуманими незручностями. Здається, це був третій поверх. Ще як виходили з непівпідвалу на першу площадку, уніс удари в дух кислого борщу, мабуть, готують по тому ж рецепту, що й ярославські кухарі. Коли в армії в літні місяці починали годувати сушеними продуктами, то солдатський борщ ставав особливо кислим. Саме цей дух розрізнив би серед тисячі запахів, і оце зараз він відчув кислий дух солдатського борщу і крупнику. Стіни, двері, поручні, все пофарбоване. Східці чисто підметені й протерті вологою шматкою, але дух кислих російських щей аж бринів у тьмавих тюремних коридорах. Старшина зупинився перед оббитими залізом дверима з вічком, хтось визирнув у вічку, стукнув пальцями і відчинив двері. Це був черговий по коридору сержант. «У 46-ту», – пояснив старшина. Сава і зайшли ще у камеру-комору, де лежали матраци, ковдри і наволочки. Отримав свій спальний комплект, узяв усе це поперед себе, згорнутий у сувій, і зайшов у камеру номер 46. «Влаштовуйся!» – брязнув засу і замок. У камері вже був мешканець. Біля тумбочки на солдатському стільці, у позі монаха-літописця чи вченого-відлюдника – Сиділа людина і читали якусь старовинну книжку. «Хто тут уже приписаний?» – запитав Сава, привітавшись. А чоловік повернув до нього лице. Велику голову покривала сива щетина, а з-під острішкуватих широких і теж сивих брів дивились виразні темнокарі аж чорні зацьковані очі. «Це, мабуть, якогось професора посадили» але зберігають йому умови для праці», – подумав Сава, глянувши на книжки з пожовтілими обрізами. Ідучи до порожнього залізного ліжка, звернувся до старого. Ну, дядько, нам з вами випадає нагода позайматися ононізмом. Чоловік уважно подивився на Саву, а Сава продовжував. «Не подумайте, що я такий грубіян, просто думаю, що тюрма – це перш за все ізоляція від жінок». «Для мене це ще теорія, але практика вже починається». Мужчина хмикнув, а Саво почав стукати у двері. «Черговий! Черговий! Чому мені дали одне простирадло? Який з нього толк, коли воно одне?» Черговий наглядач, чи як вони тут себе інтелігентно називають, контролер, бігом прибіг до дверей і, прочинивши ляду для подачі їжі, зашипів. "Тише, Молчи!» А чоловік від тумбочки обізвався. Не зли їх. Тут не можна кричати. Тут багато чого не можна. Я не підсудний, а підозрюваний, невгавав Сава. І ви не маєте права тримати мене як арештанта. Прийшов старшина і сказав, щоб Сава не галасував, бо пересадять у підвал. А тут у них аристократичні номери. Сава не став з ним сперечатись. На сьогоднішній день змін більше не хотілося і він поцікавився книжками старого. Це були Пушкін, Лєрмонтов, Малишко російською мовою, Треньов і Кобзар Шевченка. Кобзар виданий в цьому році у Києві. Інші книжки, хоч були в доброму стані, мало читані, але дивували своїм старовинним виглядом. Сава взяв Кобзар, ліг на ліжку у зручну позу і почав шукати і мертвим, і живим. Ця бібліотека в камері Схоже на оформлення вистави, думав він, аж озвався дядько. Тут не можна лежати, поки не подадуть команди спати. Треба сидіти на стільці. Я підозрюваний всього на всього. Вони як матимуть на мене більше прав.